Агата Крісті, Велика Четвірка Глава перша. Несподіваний гість Мені доводилося зустрічати людей, які насолоджуються переїздом через протоку. Людей, які могли спокійнісінько сидіти в шезлонгах на палубі, а після прибуття чекати, доки судно не стане на якір, а потім безмитушні збирати свої речі і сходити на берег. Мені особисто ніколи таке не вдавалося. З того моменту, як я ступаю на борт, я відчуваю, що у мене занадто мало часу для того, щоб чимось зайнятися. Я раз у раз переставляю свої валізи з місця на місце, а якщо спускаюся до салону, щоб перекусити, то ковтаю їжу непрожованою, бо мене не полишає дивне відчуття, що судно раптом прибуде на місце саме тоді, коли я перебуваю внизу. Можливо, це всього лише спадок, залишений мені війною, коли було надзвичайно важливо зайняти місцину ближче до трапу, щоб опинитися серед перших, хто зійшов на берег, і не втратити жодної дорогоцінної хвилини короткої, не більше як 3-5 днів відпустки. Ось і цього ранку, коли я стояв біля поручнів і дивився, як наближаються кручі дувра, я захоплювався пасажирами, які сиділи, розвалившись у шезлонгах і навіть не піднімали очей, щоб кинути погляд на свою рідну землю. Але, можливо, справа була в тому, що обставини їхнього прибуття відрізнялися від моїх. Без сумніву, багато хто з нас лише їздив до Парижа на вихідні, тоді як я провів останні півтора року на ранчо в Аргентині. Я там цілком досяг успіху, і ми з дружиною насолоджувалися вільним і легким життям у Південній Америці. Але тим не менш у моєму горлі стояв клубок, коли я дивився на знайомий берег, який було видно дедалі виразніше і виразніше. Я висадився у Франції два дні тому, уклав кілька необхідних мені угод і тепер перебував на шляху до Лондона. Мені належало провести там кілька місяців – Тобто у мене було достатньо часу, щоб побачити старих друзів і особливо одного старого друга. Маленька людина зі схожою на яйце головою і зеленими очима. Еркюль Паро. Я мав намір піднести йому сюрприз. У моєму останньому листі з Аргентини не було й натяку на майбутню поїздку, хоча насправді все вирішилося поспіхом через деяку плутанину в справах. І я провів чимало часу, весело уявляючи захват і здивування Пуаро при моїй появі. Він, як мені було відомо, навряд чи міг опинитися далеко від своєї квартири. Минули ті часи, коли розслідування якоїсь справи кидало його з одного кінця Англії в інший. Слава його була велична, і він більше не дозволяв одній єдиній справі повністю поглинати весь свій час. З плином часу він дедалі більше схилявся до того, щоб стати детективом-консультантом на кшталт лікарів-фахівців з Харлей-стріт. Він завжди насміхався над захопленням публіки, зверненим на людей-шукачів, які чудово маскувалися заради вистежування злочинців і зупинялися біля кожного сліду ноги, щоб його виміряти. «Ні, друже мій Гастінгс», – казав він зазвичай, – «ми залишимо це розшуковим агентам». Методи Еркюля-Пуаро доступні лише йому одному – порядок і метод, і маленькі сірі клітинки. Сидячи спокійно у своїх кріслах, ми бачимо речі, непомітні іншим, і не поспішаємо з висновками, як знаменитий джеп. Ні, мені ні до чого було побоюватися, що Еркюль-Пуаро вирушив кудись на полювання. Діставшись Лондона, я залишив багаж у готелі і поїхав прямо за старою знайомою адресою. Скільки живих спогадів наринуло на мене. Я ледве привітався зі своєю старою домовласницею і одразу ж помчав у гору сходами, перестрибуючи сходинки і заколотив у двері Пуаро. «Заходьте, заходьте!» – почувся зсередини знайомий голос. Я ступив через поріг, Пуаро стояв обличчям до мене. У його руках був невеликий саквояж, і Пуаро впустив його, захоплено вигукнувши «Мона мій, Гастінгсе, мона мій!» і кинувшись вперед, уклав мене в палки обійми. Наша розмова була незв'язною і непослідовною. Вигуки, квапливі запитання, нескінченні відповіді, привіти від моєї дружини, пояснення причин моєї подорожі – все перемішалося. «Гадаю, мої колишні кімнати вже давно зайняті», – сказав я нарешті, коли ми трохи заспокоїлись. «Мені б хотілося знову жити в цьому будинку поруч із вами». Обличчя Пуаро раптово змінилося. «Господи, але це ж сетепу Озирніться навколо, друже!» Я вперше звернув увагу на навколишнє оточення. Вздовж стіни стояли безліч скринь до історичного вигляду. Поруч із ними розташувалися валізи, акуратно вишукувані за зростом, від великої до маленької. Висновок міг бути тільки один. «Ви кудись їдете?» «Так». «Куди ж?» «У Південну Америку». «Що?» «Так, дивно вийшло, чи не так?» «Я їду в Ріо і щодня кажу собі, що не згадаю про це у своїх листах. І як же здивується мій добрий Гастінгс, коли мене побачить. Пуаро подивився на годинник. За годину мені пора. Мені здавалося, ви завжди говорили, що вас ніщо не змусить здійснити тривалу морську подорож. Пуаро прикрив очі і здригнувся. Ой, не згадуйте про це, друже мій. Мій лікар, він запевнив мене, що від цього ніхто ще не помирав, і врешті-решт це не повториться. Бачте, я ніколи, ніколи не повернуся. Він підштовхнув мене до крісла. «Сідайте, я вам розповім, як усе це сталося. Ви знаєте, хто найбагатша людина у світі? Навіть багатша за Рокфеллера? Ей, Брайленд. Американський мильний король? Саме так. Один із його секретарів дещо мені запропонував. Це пов'язано з великою компанією в Ріго. Там явно відбувається велике шахрайство». Він хотів, щоб я розслідував цю справу там, на місці. Я відмовився. Я пояснив йому, що якщо мені нададуть усі факти, я можу дати йому висновок експерта. Але він прикинувся, що не в змозі цього зробити. Сказав, що факти мені нададуть лише тоді, коли я прибуду на місце. Ну, в іншому разі, на цьому розмова й закінчилася. Диктувати умови Еркюлю Пуаро – це крайня зухвалість. Але запропонована мені сума виявилася настільки дивовижною, що вперше в житті я спокусився простими грішми. Але мене привабило в цьому й інше – це ви, мій друже. В останні півтора року я був жахливо самотнім старим. І я сказав собі – а чому би ні? Я почав втомлюватися від нескінченного розгадування всіх цих дурних загадок. Слави мені вже достатньо. Чому б не взяти ці гроші і не влаштуватися денебудь поблизу від мого старого друга? Я був схвильований і зворушений цими словами Поро. Тому я прийняв пропозицію, продовжив він, і за годину маю виїхати, щоб встигнути на потяг до пароплава. Це один із жартів долі, чи не так? Але оскільки запропоновані гроші були аж надто великі, у мене виникли певні сумніви, і трохи згодом я почав власне розслідування. Скажіть мені, що зазвичай мається на увазі під виразом «велика четвірка»? Гадаю, цей вираз пішов від Версальської конференції. Потім є знаменита голівудська «велика четвірка», ну а тепер так називає себе керівництво будь-якої більш-менш помітної фірми. «Розумію», – задумливо промовив Поро. «Бачте, я почув цей вислів за обставин, коли жодне з ваших пояснень не годиться». «Схоже, це було сказано про якусь банду міжнародних злочинців або про щось на кшталт цього. От тільки…» «Тільки що?» – запитав я, оскільки він замовк. «Тільки мені здається, що тут криється щось більшого масштабу. Але це всього лише моя здогадка, не більше того». «Йой, але я ж не закінчив укладати речі, а час іде. «Не їдьте!» – попросив я. «Скасуйте свою подорож, вирушайте пізніше, на одному пароплаві зі мною!» Пуаро випростався і докірливо подивився на мене. «Ой, ви не розумієте, я дав слово, невже не ясно, слово Еркюля-Пуаро!» «І хіба що питання життя і смерті може тепер мене зупинити?» «Ну, а це навряд чи може трапитися!» – сумно пробурмотів я. «От якщо тільки об одинадцяті відчиняться двері, і увійде несподіваний гість!» Я процитував це з легким сміхом, і ми змовкли, а наступної секунди обидва здригнулися, бо з сусідньої кімнати донісся якийсь звук. «Що це?» – вигукнув я. «Мешва!» – відгукнувся Пуаро. Це дуже схоже на вашого несподіваного гостя в моїй спальні. Але як міг хтось туди потрапити? Там немає дверей, окрім як через цю кімнату. Вікно. Але тоді це грабіжник. Однак йому було б нелегко туди забратися, і я б сказав, це майже неможливо. Я вже встав і попрямував до дверей спальні, коли мене зупинив шурхід дверної ручки, що поверталася зсередини. Двері повільно відчинилися. У дверному отворі з'явилася людина. З голови до ніг він був вкритий пилом і брудом. Його обличчя виглядало худим і виснаженим. Мить другу, він дивився на нас, а потім похитнувся і впав. Пуаро поспішив до нього, потім обернувся до мене і сказав «Бренді, швидше!» Я швидко налив у склянку трохи Бренді і подав йому. Пуаро примудрився влити трохи до рота незнайомцю, а потім ми вдвох підняли гостя і перенесли на кушетку. За кілька хвилин він розплющив очі і нетямущо озирнувся навколо. "Що вам потрібно, мсьє?" запитав Пуаро. Губи людини розтиснулися, і вона вимовила рівним, неживим голосом: "Мсьє Еркюль Пуаро, Faraway Street 14". "Так, так, це я." Чоловік, схоже, не зрозумів і просто повторив так само механічно. «Мсьє Еркюль Пуаро, Фаравей Стріт, 14». Пуаро спробував поставити йому кілька запитань. Іноді ця людина взагалі не відповідала, іноді повторювала слова Пуаро. Пуаро зробив мені знак, щоб я підійшов до телефону. «Запросіть доктора Ріджвая». На щастя, лікар опинився вдома. А оскільки він жив неподалік за рогом, то вже за кілька хвилин увірвався у вітальню. Пуаро коротко пояснив йому, що сталося, і лікар почав оглядати нашого дивного візитера, який, схоже, зовсім не усвідомлював чиєїсь присутності. Хм, — вимовив доктор Ріджвей, закінчивши огляд, – «Цікавий випадок». Москова гарячка?» – припустив я. Доктор одразу ж обурено вигукнув. Москова гарячка? Ха! москова гарячка! Такої хвороби не існує! Це вигадка романістів!» Ні, ця людина перенесла якесь сильне потрясіння. Він прийшов сюди під впливом нав'язливої ідеї відшукати мсьє Еркюля Пуаро, фаравій стрій 14. І він механічно повторював ці слова, не маючи ні найменшого уявлення про те, що вони означають. «Афазія?» – енергійно вигукнув я. Це припущення не викликало в доктора обуреного фиркання, як попереднє моє висловлювання. Він не відповів, але простягнув людині аркуш паперу й олівець. «Подивимося, що він буде з ними робити», – промовив лікар. Кілька миттевостей чоловік не робив нічого. Потім раптом почав гарячково писати. Потім так само несподівано зупинився, і папір з олівцем упали на підлогу. Лікар підняв їх і похитав головою. Нічого розумного. Одна лише цифра чотири, надряпана з десяток разів і з кожним разом дедалі більша. Гадаю, він хотів написати адресу Farway Street 14 Цікавий випадок, дуже цікавий. Ви не могли б потримати його тут до полудня. Я маю зараз іти в лікарню, але потім повернуся і займуся ним. Це надто цікавий випадок, щоб його прогавити. Я пояснив, що Пуаро їде, а я мав намір проводити його до Саундгемптона. Ну і добре, залиште цю людину тут, він нічого не накоїть. Він страждає від крайнього виснаження, він проспить, мабуть, не менше восьми годин. Я поговорю з вашою чудовою місіс-чарівницею і попрошу її доглянути за ним. І доктор Ріджвей помчав зі своєю звичною стрімкістю. Пуаро квапливо уклав залишки речей, раз у раз поглядаючи на годинник. «Ох, вже цей час, він летить з неймовірною швидкістю. Отже, Гастінгсе, ви не можете сказати, що я залишив вас байдикувати тут? Людина ні звідки. Найприголомшливіша і загадок. Хто він? Чим займається? А, я віддав би два роки життя за те, щоб мій пароплав відпливав завтра, а не сьогодні. Адже тут залишається щось вельми цікаве. Вельми цікаве. Але для цього потрібен час. Час». Можуть пройти дні, а то й місяці, і перш ніж він зможе сказати нам те, що збирався. Я зроблю все, що в моїх силах, пуаро, пообіцяв я, і я постараюся гідно вас замінити. Так. Його репліка вразила мене, оскільки в його тоні прозвучав сумнів. Я взяв той яркуш паперу, на якому малював хворий. Якби я писав роман, сказав я безтурботно, я б розпочав з розповіді про нашого гостя і назвав би книжку «Таємниця Великої Четвірки». Говорячи так, я постукав пальцем по накреслених олівцем цифрах. І тут же я завмер від подиву, оскільки наш вмираючий раптом прокинувся, сів і вимовив дуже чітко – Лі Чанг Єн. Він мав вигляд людини, яка раптово прокинулася від сну. Пуаро зробив застережливий жест, закликаючи мене до мовчання. Чоловік продовжував говорити. Він вимовляв слова повільно, високим голосом, і щось у його манері мови змусило мене подумати, що він цитує на пам'ять якийсь письмовий звіт або доповідь. Лі Чанг Єн. Його можна вважати мозком Великої Четвірки. Він спрямовуюча і організовуюча сила. Тому я позначив його як номер перший. Номер другий рідко згадується на ім'я. Він позначається символом латинська «с». Перекреслена вертикально двома лініями, тобто знаком долара, або ж двома смужками і зіркою. Отже, припускаємо, що він американець і що він являє собою силу грошей. Схоже, можна не сумніватися в тому, що номер третій – жінка і що вона француженка. «Цілком можливо, що вона одна із сирен напівсвітла, але про неї нічого певного не відомо». Номер четвертий. Голос того, хто говорив, затих. Хворий замовк. Пуарона нахилився вперед. «Так-так», – енергійно вимовив він. «Номер четвертий що?» Його очі впилися в обличчя незнайомця, а того немов раптом охопив невимовний жах. Його риси спотворилися. «Винищувач», – видихнув гість а потім, конвульсивно смикнувшись, упав на спину в глибокій непритомності. Мондіє! прошепотів Пуаро. «Так, я мав рацію! Я мав рацію!» «Ви думаєте...» «Він мене перебив!» «Давайте віднесемо його на ліжко в мою спальню. У мене не залишилося жодної зайвої хвилини, якщо я хочу встигнути на поїзд. Хоча й не можна сказати, що я хочу на нього встигнути. Ох, якби я міг запізнитися на нього, не страждаючи докорами сумління», але ж я дав слово. Ходімо, Гастінгсе. Залишивши нашого загадкового відвідувача під опікою місіс Пірсон, ми помчали на вокзал і ледве встигли вскочити в поїзд. Пуаро то надовго замовкав, то ставав аж надто балакучим. То він сидів, втупившись у вікно, наче занурена в мрії людина, і не чув жодного слова з того, що я йому казав. То раптом пожвавлювався і починав сипати інструкціями і постійно повторював, що я маю щодня надсилати йому радіограми. Проїхавши Вокінг, ми поринули в довге мовчання. Поїзд взагалі тойшов без зупинок до самого Саутгемптона, але раптом він зупинився перед світлофором. А, -а, -а сакамільтоне. Несподівано вигукнув Пуаро. Я просто імбецил. Тепер я це бачу. Без сумніву, це святий охоронець зупинив поїзд. «Стрибаймо, Гастінгси, стрибаймо швидше, нужбо!» І в ту саму мить він відчинив двері купе і вистрибнув на колії. «Кидайте валізи і вискакуйте!» Я підкорився, і якраз вчасно, щойно я опинився поруч із Пуаро, поїздрушив. «Ну, а тепер, Пуаро, – сказав я з неабиякою часткою роздратування, – можливо, ви поясните, що все це означає?» «Це означає, друже мій, що я побачив світло». «Мені це ні про що не говорить», – зауважив я. «А мало б», – відповів Поро, – «але я боюся, і я дуже боюся, що це не так. І якщо ви зумієте внести ось ці дві валізи, думаю, я якось упораюся з рештою».